Qaqs, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin Və salatu və selamu alə işrafı lənbiya və ləməsəlin, seyyidina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcmi'in, əmmə ba'd Yəni, birinci fəsil, yəni ataların məsuliyyəti barəsində uşaqlar olmazdan əvvəl Uşaqlar dünəyə gəlməzdən əvvəl ataların məsuliyyəti <gülüyor> Balagha min ihtimam al-islam bil-awlad an wajjaha wa arshida al-aba' ila al-qiyam bi-mas'uliyyatihim tujaha faladhat akbadihim. Bada'an min hadhihi al-marhala al baxın, yani İslam nə qədər, yani, uşaqlarla maraqlandığına görə, yani, onlara yer verdiyinə görə, yani valideynləri onlara qarşı Yəni, öz ciyər paralarına qarşı məsuliyyəti yerinə yetirməyə yönətmiş bu erkən çağlarından, bu erkən mərhələrdən və bu mərhələdən uşaqlar dünyaya gəlməzdən əvvəl. Və dəlikə, bitəhiyyətil məhzadın təyilil valəd qablən yuxlaq. Uşaqdır dünyaya gəlməzdən əvvəl onun üçün pak bir yer hazırlamalı və onun üçün müsəlman bir Yəni ev hazırlamalıdır. Yə yəni, o evdə yəni imani mənalar, təqva və uca axlaq zahir olur və həmçinin İslami cəmiyyət axtarmalıdır. Təqvalı, təmiz və valideynlərinə öz işlərini, tərbiyəvi işlərini yerinə yetirməkdə yardım edir və həmçinin də pak mühit hazırlamalıdır. Elə bir mühit ki, yəni, ətrafda olan qonşular yaxşı qonşular olsun və onların şərdindən əmin olsun və salih yoldaşlar həmçinin bunlar olduqca mühümdür. Və cələ hədə kullə min nəvazmin diyənə və həmçinin bütün bunların hamısını bu hazırlıqları görməyi də dinin ə, tələb etdiyi şeylərdən etmişdir. Hansı ki, bunlar varəsində bəndə qiyamət günü sorulacaqdır. Bu əmanətlər və e, ailənin ailə bahçısından tələb olunan əməllər əlləti yəhuzfə aləyilə isləm və yədəru iləyhə. Yəni, hansı ki, bu e, gözəl işlərə İslam həvəsləndirir və buna çağırır və bunu əmr edir. Və yəbəniyyətəhəvənə fədə ilə muslim av yufərrita fəşeyin minhə və həmçin bu əməllərə qarşı səhlənkarlığa yol, yol verməkdən çəkindirir. Və xüsusən də yəni buna diqqəti yönəldib, çünki çevirən, yəni haqdan yönəldən, məşğul edən amillər çoxdur. Xüsusən də uşaqları. Ləsiyyəmə fə asrin kə asrinə lədəzi yemucu bil adil min və səylə xüsusən də bizim dövrümüzdə müxtəlif cür vasitələr vardır. Uşaqların ağıl və hissiyatına təsir edir balacalığından. Və huva təsirun səlbiyyəti min icabiyyəti. Hansı ki, vasitələrin onlara, uşaqlara olan mənfi təsiri müsbət təsirindən qat-qat çoxdur. Və həm üçün, bura daxildir cəmiyyət, mühit, qonşular və həmçinin salih ətraf. Və bu büfəsində birinci bölümde olur ki, evladlar dünyaya gəlməzdən əvvəl seçimin yaxşı olması. Seçimin yaxşı olması, yəni ər arvad bir-birilərin seçməsi, yəni, yaxşı, yəni kişi yaxşı arvad seçməsi və qadın da yaxşı özü üçün ər seçməsi. Və bu da əsas meyyarlardan sayılır. Çünki, çünki evlənmək fitrətdəndir. Və zəvac fil İslam hua tariqul məşruq. Və İslamda da evlənmək buyurulan bir şəri bir yoldur. Yəni, insanın haramdan çəkinməsi üçün, nəslin artması üçün və həmçində başqa gözəl məqsədləri vardır. Allah taləq Quranda buyurur, Nisəl Sürəsi 1-ci ayədə Yə Əyyuhannə suttəqü Rabbəkum Əl-lədî xaləqakum min nəfsin vəxidə və xaləqə min hə zəvcəhə və bəssə min humə insanlar, siz Rəbbinizdən qorxun, təqval olun o Rəbbinizdən ki, sizi bir nəfsdən yaraddı və ondan da öz dövcəsini və onlardan da çoxlu kişilər və qadınlar yaraddı. Və ləmmə imbətə qanurul isləm Kənət mənəkihün nəs fil cəhiliyyə alə ərbağatı ənxəh. Yəni, İslam nuru yayıldığı zaman insanlar o cəhiliyyətdə onların evlənmə forması dəyəni dörd cür idi. Və artıq onlardan biri İslamiyyətdə o qaldı, yəni İslamiyyət şəriyyət onu etiraf etdi, yalnız ki, günümüzdə olan yani evlənmədir şəriyyətə uyğun şəkildə. Fəharraməl-İslamu hədil ənkihəl-fəsi və harabəhə. Həyərdə qallaham, ə o bir evlənmələri isə fasid, düzgün olmayan evliliği isə İslam haram etdi və ona qarşı çıxdı. Waşara an-nikah al-mubah allazi alayhi al-muslimun al-yum artıq günümüzdə olan bu evliliği ə yəni İslam şəriəti onu caiz, icazəli buyurdu. Sonra rşd və vəcəhəd hər iki evlənən şəxsi salih dinə yönəltdi. sonra da İslam hər ikisini, yəni həm arvadı, həm də kişini seçdikləri zaman, yəni evlənmək istədikləri zaman yaxşı əl və yaxşı da yaxşı yoldaş, həyat yoldaşı seçməsinə yönəltdi. Etahsun el işratu Nəyə görə? Bundan da məqsəd ki, işrat, yəni müəamilə gözəl olsun və davamlı olsun deyə. Wa tastaqirra wa tuthmira thamaratha al-marjuba. Wa uhayat o, o gözəl həyat bərqərar olsun və orada umulan, ümid olunan öz bəhrəsini səmərəsini versin deyə. Wa minha injab al-awlad as-salihin akhyal salih evladlar dünyaya gəlsin deyə. Wa alayhi fa inna fi dinina al Və buna görə də Bizim dinimizdə meyarlar, yəni ölçülər və qaydalar vardır. Və bu qaydalara, ölçülərə əsasən insan evləndiyi zaman ona əsasən seçməlidir. Qadını və qadın da həmçinin ərini o meyarlara əsasən seçməlidir. Və bu meyarlardan birincisi nədir? Əmanətdir. Yəni xəyanətin əksi. Yəni qadında əmin bilməlidir ki, əmin qadındır, xəyanət etməyəcək. Və xusnul xuluq, gözəl əxlağına baxmalıdır. Və istiqamə və onun ə, bu dində olan düzgünlüyünə bax baxmalı. Və incəb və baxmalıdır ki, incəb, yəni dünyaya evlat gətirmək. Yəni, onu da necə bilər, o barədə qeyd edəcəkdir. Və sıhhat-ı tədayyun və həmçində dininin doğruluğuna, düzgünlüyünə baxmalıdır. فَمِمَّا وَرَدَ فِى الْحَثِ عَلَى تَحَذِي الصَّلَاةِ اِلْا اِخْتِيَرِ ازَّوْجَيْنِ uh, قَوْل حَقِّ جَلَّ salih uh, yani, kimseləri seçmək barəsində. Ayə, Nur Suresi 32. Ayələ Allah Teala buyurur. وَاَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ Siz, subay kişiləri və dadınları və qullarınızdan, kölələrinizdən, caliyyələrinizdən salih olanları evləndirin. İbadikum və iməyikum. İn yəkunu füqaraə yughnihumullahi minfadli. Əgər onlar kəsib olsalar, Allah-u Teala öz lütfundan onları dövlətlə edər. Başqa yerdə Allah-u Teala buyurur. Və lə tənkihul müşrikəti yu'min. Müşrik qadınlar iman gətirməyincə onlarla evlənməyin. وَلَا müminətun مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ Mömin cariyyə, yəni mömin, qul, qadın, müşrik qadından daha xeyirlidir, hətta o müşrik qadın sizin xoşunuza gəlsə belə, yəni gözəlliyi sizi heyran etsə belə. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ və həmçinin Müşrik kişilərə qız verməyin iman gətirməyincə. Və əbdün müminun xeyrün min müşrikin və bir kölə qul, mömin qul müşriklikdən daha xeyirlidir. O müşrik sizə sizin xoşunuza gəlsə belə. Ulaiqə <gürlək> yadun ilə nnar çünki onlar müşriklər cəhənnəmə çağırır. Vallahu <gürlək> yaduləl cənnəti vəl mağfirəti bi izni. Və öz izni ilə cənnətə və Və yubeyn ayatin lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Allah Taala öz ayetlərini insanlara bəyan edir ki, onlar düşünüb ibret alsınlar deyə. Və alay fe la tanakua baynal muslimin wal Və buna görə də müsəlmanlarla müşriklər arasında evlənmə və varislik məsələsi yoxdur. Yəni müşrik müsəlmana, müsəlman müşrikə varis ola bilməz. Vela yusahhun yuka'u ghayrul muslimat. Haşəl kitabiyyat Və müsəlmandan qeyrisi ilə də evlənmək olmaz. Müsəlman kişi üçün müsəlmandan qeyri-qadınla evlənmək olmaz. İstisna var yalnız əhli kitabdan olarsa. Deyəcək ki, Maidə surəsi 5-ci ayda Allah talə val Vəl-muhsanətü minəl minəlləzinə utul kitabə min qablikum və sizdən əvvəlki əhli kitabın ismətli qadınları sizə halaldır ismətli, iffətli qadınlarına söhbətlidir. Yəni, hər yoldan keçən əhli kitabla da evlənmək düzgün deyil. Və əmmə nikahul muslimət min qeyri il muslimin fələ yəcüz əlbəttə bi icməl muslimin. O ki, qaldı, müsəlman qadınların qeyri-müsəlman kişilərlə evlənməsinə bu əsləq olmaz. Amma müsəlman kişi müsəlman qadınla və əhli kitabla olar. Amma müsəlman qadın Müsəlman olmayana ələ gedə bilməz. Müsəlmanların icmasına, yəni, yekdir rəyinə görə. Və mə və rədə fil həssə alə təxədil mər əs-salihə vətuddin vəl əməni lizzəvac Həmçin hədislərdən Peyğəmbər s.ə.v o hədistə həvəsləndirir ki, salih, din sahibi olan, əmanət sahibi olan qadınla evlənməyə Əbu Hüreyra radiyallahu anhə gələn rivayətdə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: "Tunka hul mar'atu li yani qadın 4 şeye görə evlənilir. Qadınla limaliha və lihasabiha və cemaliha və lidinha. Fa'zhar bi dadid dini tarbat yani malına görə, əsl nəcabətinə görə, gözəlliyinə görə və dininə görədir. Sən din sahibi seç. Və yoxadımin hadis anəl miyara al-awfaq liqtiar azwuja və dín. Artıq bu hadisdən fayda olaraq götürülür ki, yəni zəvcə, həyat yoldaşı seçmək üçün ən uyğun, ən müvafiq meyar, yəni ölçü dadının salih və din sahibi olmasıdır. Həc buna İbn Həcər və başqaları demişdir hədisin şərhində. Və inşəta ma'addin və ma'a ghayrihi min al-xisal fa Əgər o qadının dini ilə yanaşıb, başqa xislətləri də cəm olarsa, həm dini var, gözəldi, əsli nəcabəti və mal da varsa, daha gözəl. Və innə mə zənfi haqqı mən yəbxətu anil cəməl əvul məl, əvul həsəb fəhəsb, fəhəsb dünə əqtirafin biddini və əvhəmmiyyəti. Amma yani burda məzəmmət kime yönəlir? O şəxsə ki, o gözəllik axtarır, mal axtarır, dövlətli qız axtarır, Əslində cavabətini axtarır, amma dinə məhəl qoymur. Yəni, dinə məhəl qoymadan yerdə qalan xüsvətlərə axtarır. Məzəmmət olunan budur. Amma o ki qaldı, dini ilə gənaş bu xüsvətlər də olarsa, bu xüsvətlər də olarsa, daha gəzəl. Və fi hadith-i Abdülləyibnə Amur radiyallahu anhümə qal, qala sallallahu aleyhi və səlləm Əd-dunyə mətə'un və khayru mətə'i d-dunyə el-mərətü Abdullah ibn-i Amr radiyallahu anhümdən gələn revayətə Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurmuştur. Dünya bir mətə, yani keçici bir zövdür Ve bunların çərisində də en xeyirlisi salih qadındır. En xeyirlisi salih qadındır. Ve saləhul mütevəkhəhu ve saləhu bi kull madamənihə. Ve avvaluhu saləhuddin. Ve burada salih deyildiyi zaman, Hər tərəfli salih qadın nəzərdə tutulur və onun başında da din, yəni ilk növbədə gələndə dindir, yəni din sahibi olması. Sonra başqa salih əməllərinə də diqqətin yönəldilməsi. Necə ki, başqa rəvayətə gəlmişdir. Əb-ü Uməm radiyallahu anhudən qal, qalən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, Məsdəfədəl müminu bədə təqvə Allah xeyran ləhu min zəvcətin salihə. Peyğəmbəri Salıqdan bu ərtistə buyurur ki, mümin insan Allahdan qorxusundan sonra, yəni təqvadan sonra ən çox, yəni faydalandığı salih zövcədir. İn əmərəhə ətaətu, əgər salih zövcəsindən bir şeyə əmr etdiyi zaman o itaat edər və innazara iləyhə sərrətu, ona baxdığı zaman onu sevindirər وَاَيْنَ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّةُ Ona bir and işdiyi zaman, andını yerinə yetirər. وَاَيْنَ غَابَ عَنْهَا نَصَحَدْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ Ondan uzaqlaşdığı zaman, yəni səfərə və yaxud başqa yerə getdiyi zaman, qadın həm özünə və malına nəsiyyət edər, yəni həm nəfsinin özünü qoruyar, həm də kişinin malını qoruyar. وَاَفِ اَعْتِبَرْ لِوَلَاد والإنجاب, hadith, ə, Maqil ibn Yasar o ki qadının qaldı, dünyaya uşaq gətirməsi barəsində bu bu məsələyə də diqqətin yönəlməsi qal jaa rajul ila rasulullah sallallahu bir kişi peyğəmbər sallallahu alayhi yanına gəlir və deyir ki inni asabtu imra'atan zatu hasabin ve mansibin illa anaha la talidu Peyğəmbər sallallahu yanına gələrək deyir ki, bir kişi, yəni bir qadın tapmışam, yəni əsl və vəzi, yəni müəyyən, yəni iş sahibidir, lakin yəni doğmur. Yəni onunla evləninmi? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi çəkindirir. Sonra yenə gəlir, ikinci gəlir və üçüncü gəlir və qadağa edir. Və axırda Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Təzəvvəcu l-valudəl-vadud Fəinni mükəthirum bikum Deyir siz ə, çox doğan və çox sevən qadınlarla evlənin çünki mən sizinlə başqalarını övünəyəcəyim Mən yəni, qiyamət günü mən sizinlə yəni, sizin çoxluğunuzla övünəyəcəyim Qal və innə mə yoraxu bin nadar ilə əxəvatiyə Yaxıq qadının da çox doğub doğmadığını bilmək Yəni, haradan bilinir? Yəni, qadının e, yani bacılarına baxmaqla, ailəsinə baxmaqla bilinir. Əm mən rəculu fəkəzəlikə yutxərrə fiyhi saləhu və təqvə, və təxarri saləhu əlzən və əvcəb li ətibari və rəasət ilil usra. O ki, qaldı kişiyə və həmçində, kişidə də əsas baxılmalıdır, yəni qızın vəlisi, ixtiyyər sahibi e, baxmalıdır oğlanın salihliyinə, yəni Allahdan qorxusuna Yəni, birinci onun salihliyinə baxmaq, yəni onun idarəçiliyinə baxmaqdan daha üstündür. Yəni, var insan, daha yaxşı evi idarə edəndir, amma salihliyi zəifdir. Deyir, sən ondan əvvəl onun salihliyinə baxmalısan. Fəbisaləhi yasluhu mən fil beyd. Çünki kişinin salih olması ilə evdə olan qadınlar da, uşaqlar da salih olur. وَبِفَسَادِي يَفْسُدُونَ إِلَّا مَنْ رَحِيمَ اللَّهِ Və kişinin körlanması ilə də evdəkilər də körlanır Allahın rəhmətliklərindən başqa. وَقَدْ نَوَّهَ الْعُلَمَاوُ بِالْأَهَمِّيَّةِ الْقُسْوَا لِصَلَاحِ الْزَّوْجِ لِهَذِ الْعَتِبَرِ Və bu baxından da alimlər yəni salihlik məsələsinə, kişinin salih olmasına daha böyük yer verirlər. Hətta Şeyh İslam İbn-i Teyimə Allah Zeyd ibn Sabibdən nəxil etdiyi rəvayətdə deyir ki, Əz zəvcu seyyidun fi kitəbillə. Yəni, ər Allahın kitabında ağa deməkdir. Seyyid keçir. Sonra ayəni oxuyur. Və əlfəyə seyyidəhə lədəlbə. Yəni, qadının seyyidini, yəni, ərini qapının yanında gördülər, tapdılar. Və qalə Umar ibn Qattab radiyallahu anhu, ən nikah liq qul falyanzur ahadukum inda man yaliqu karimatu və məlum ki xattəm buyurmuşdur ki yəni evlilik yəni bir qulluq kimidir yəni sizdən bir baxsın yəni öz hörmətli uşağını qızını kimin yanında qul edir yəni ələ verdiyi zaman baxsın kimə verir yəni vafi qisat fatima bint qays Ləmmə bənət min zəucəhā və xətəbəhā Muaviyə ibn Əbi Süfyan və Əbu Cəhəm istişarətə Nəbiyə sallallahu əleyhi və səlləm. Fātimə bint Qays rəziyallahu anha peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni məsləhət alır evlilik barəsində. Artıq Muaviyə ibn Əbi əb Süfyan və Əbu Cəhəm ə, yəni onunla evlənmək istəyirdilər və peyğəmbər sallallahu əleyhi də buyurdu ki Əmə Əbú Cəhm fələ yadau asahu an atiqihim. Əbú Cəhmə geldikdəyəsə, o əsasını Çininlən yəre salmır. Əmə Əmə Muaviya, Muaviya geldikdəyəsə, o kasıbdır. Ona iş bir malı yoxdur. İnkəhi Usəmə İbn-i Zəyd. Dirirsen, Usəmə i̇bn evlən. Fəkerihət hu thumma qalə İnkəhi Usəmə. Yəni istəmir, yəni çünki Üsəmə rəziyallahu anhu qara idi. E, sonra Peyğəmbərsəm yenə deyir ki, onunla evlən, fa fə nakahathu fa ja'ala Allah fi khayra. Və onunla evlənir, sonra böyük bir xeyir əldə edir. Qad və qad aba huna al-bukhl və şuhvə və yəni, yəni bu hədistə yəni xəsislik, yəni ailəyə xərləməkdə əli sıxmaq bəyənilmir, ayıplanır burada wah <gülüyor> yani bu da nədən irəli gəlir kasibliqdən tama'a bi şiddata wal ghıldata aw kətrətin asfar <gülüyor> və bununla yanaşı burda şiddət yani ailəyə qarşı şiddətli olmaq, sərt olmaq və çoxlu səfərlərə çıxmaq, yani bu da həmçinin burada ayıblanır. Yəni asanı çiyinindən yerə qoymur. Yəni ya arvadı çox deyil və ya o da ki ə, çox səfərlərə çıxır. Yəni bu mənanı verir. و يعبر عنه بحمل العصا على, عَلَى <الْمَرَى> yani bunların ikisi də qadına qarşı qad çox şiddətli gəlir. Yəni kişinin də uzun uzun, uzun, uzun səfərlərdə olması qadına ağır gələndir və həmçində qadının da döyülməsi də yəni yüngül gəlməsi. Fekana min husnul ishtati es-saha və el-bəzli min geyri sarfin ma'a tamamul mu'anasa və el-mulaatafa <gülüyor> allati biha tesudul muvadda və takmul mahabba. Yəni gözəl əşrar, yəni gözəl müəamilər, gözəl rəftar, gözəl davranış əlamətlərindən də odur ki, yəni kişinin evinə qarşı əli olması, əlincə xəbətli olması, amma israfa yol vermədən, israfə yol vermədən səxavətli olur və bununla yanaşı ailəsi ilə yumuşaq, yəni olur və bununla da ailədə yəni sevgi, e, məhəbbət, yəni bərqərar olur. Və hadisdə də Abu Hurera radiyallahu anhu-dan Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam buyurmuşdur: "Əgər sizə mən tardoun dînəhu və xuluqəhu fəzəvvicû. İlə təfə'alû təkûn fitnətun fi'l-ardı və fəsadun 'arîb." Hadis üstündə atırımızda keçəldik. Hadisəyəm. Yəni. Əgər sizin yanınıza, yəni sizin qızınızla evlənmə, yəni ora vəliyə xitabdır vəli atasında ola bilər, babası atas yoxsa babası, əmisi və ya qardaşı. E, evlənməyə gəldiyi zaman o gələn oğlanın dini və əxlaqı gözəldirsə, yəni dinindən və əxlaqından razı qalırsınızsa, onunla evləndirin. Əgər belə etməsəniz, yəni evləndirməsəniz, yer üzərində böyük fitnə fəsad olar. وقال سبيعه بنت الحارث اما مات زوج وانقضت عدتها ان وجدت زوجا صالحا فتزوجي يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سبيعه بنت حارث حارس انقض سبيعه ki eri ölüb iddesi qurtardıqdan sonra bax gör yani salih kişi tapsan onunla evlən fə salahu vel istiqamatu ən yəni, evlənmək barəsində də əsas baxılan yer Kişinin salih olması, müstəqim, yəni dindar olması, din üzərində yaxşı olması, yəni əmanətə, əmanət sahibin xəyanət etməməsi. Qabla li'i'tibarat oqulayın, yəni, hər şeydən əvvəl bunlara fikir verilməlidir. Vahiya ma in ru'iya fi'z-zawjein ma'an tammat lahum as-sa'ada wa hana'a Yəni bu xüsusiyyətlər həm hər ikisində də olarsa, həm qadında, həm kişi və onların da yaşayışı çox gözəl olar. Tahayyə bi zalik el beytu salih. Və bununla salih bir, yəni yəni ev, yəni ailə arvadlıq həyatı qurular. Və onların da çiyinlərində xoşbəxt, yəni uşaqlar dünyaya gələr Allahın izniylə. Və bundan sonra Taharrul bi salih takvin usra ikinci bölüm odur ki, eee evləndikdən sonra da salih mühit axtarmaq. Bir ailə qurmaq üçün salih mühit axtarmaq da mühümdür. Elbi yahya turbatul latamtu fiha atfula. Yəni mühit uşağın böyüdüyü bir yerdir. Vata darrafe fiha alhadatha wa yatarau Yəni uşaqlığın və cavanlığın keçdiyi bir yerdir. Fahiyya min alahamiyyati bi və buna görə də mühit məsələsi, ətraf məhəl məsələsi olduqca mühümdür. Vələqad həddə şərə ala islah el biya. Bu nunla yanaşı şəriət də, yəni islahına həvəsləndirmişdir, yəni mühiti islah etməyə. Və şərə tədabill kətil islah ma qad yəfsul min anaṣilə və nəsyan ma qad ya'atəri min əfəd ijtima'iyə və müsləbə orada baş verən əxlaqə zidd olan hər bir şeyin aradan qalxmasına, itirilməsinə və düzəlməsinə وَلِدَمَانًا اَنْتَسْتَمِنَ الْبِيَ السَّالِحَ مُسْلَ وَلَيْتَرْعَرَ نَا شَبْهِ مَحْدًا طَيِّب Yəni, uşaqların da e, sağlam böyüməsi üçün e, sağlam mühütün olmasına yönətmişdir. وَتَحَرِّ الْبِيَ السَّالِحَ مِنْ كُمْلَةِ مَسُولَيْتِ Və sağlam mühütü də yəni seçmək, yəni axtarmaq ataların məsuliyyətindəndir. Ataların boyununda olan bir məsuliyyətdir demə haləti məəbbələ bu məsuliyyətdir uşaqlar dünyaya gəlməzdən əvvəl vəələmin <məl> ən əhəmi əvamilə təsəsimi fi tahti hada mətləm mə bu ümumi deyli və orada isə artıq yəni ə, qeyd olunacaqdır və bunlardan birincisi musaharatul beytil asil yəni seçdiyi zaman yəni köklü əsil nəcabətli bir evdən seçməsi yəni belə bir ailədən evlənməsi Və bu da Yəni bu da əvvəl keçənə əlavə olaraq, yəni müsəlman, iffətli qadını, din sahibi olan, əxlaqlı qadını seçməklə yanaşı, yəni müsəlmanların evləri də dinin əsasında bərabər olsa da, lakin ə, dinə riayət etmək tərəfdən müxtəlifdirlər, yəni dərəcələri müxtəlifdir. Və təvaxil fətəd və qədər fətə min beytin asil min məsuliyyəti zəvcəyin və seçdikləri zaman, yəni, belə əsl nəcabətli ailədən qızı seçmək və belə bir ailədən ə, kişinin seçilməsi, bu da onların məsuliyyətindəndir. Və ləhu dövrə asıfi saləh işin əz zəvciyyə, yəni, ər arvadlıq yuvasının ə, qurulmasında və salih olmasında bunun da böyük rolu vardır. Və mimmə yuhaqqiqu zalika al-baht bunu da hayata keçir ya, keçirən ən əsas səbəblərdən də biri salih vühdü və sa, yəni pak cəmiyyəti axtarmaq və ta'ammal ma ca fi taqribiz bu hadisədə keçəni fikirləşən siz ki, hadisədə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, yəni zinakarın bir il sürgün olunmasını əmr edir. Peyğəmbər sallallahu Yəni o işçinin atasına deyir ki, "Wa ala ibnikajaldu mi'a wa taqribun am." Yəni sənin oğluna yüz qamçı düşür və bir il sürgün olunur. "Wa taqribin hikamehi tagyirul Və bunun hikmətinə nədir? Yəni qamçılanandan sonra o müddəti tərk etmək, müddəti dəyişmək. "Bitalkil muhitl fasid." Yəni özünə əhatə edən o e, fəsad olan, porlanan müddəti dəyişmək və albahtı ən və bundan da daha üstün, daha təmiz, daha əfsəl bir mühitə axtarmaq. Çünki qamçılandıqdan sonra, yəni o mühitdə qalsa, yəni tövbə etsə nə belə, yəni pozulmuş mühitdirsə, yenə o günaha qayıtmaq ehtimalı daha çoxdur. Ona gəy Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, yüz qamçı vurulduqdan sonra, yəni bir il başqa yerdə olması, qurbətdə olması. Və İslam yuraqə fil vəqayim minəcərim qabla wuquəha. İslam da günaha düşməzdən əvvəl onun cinayətdən qorunmasını buyurur, ona həvəsləndirir. Və yuwəcciləxtiarə zəvceynə salihin qabla anitə Yəni o pozuntu əlamətləri ortaya çıxmazdan əvvəl Ona görə buyurur ki, bu seçim gözəl olsun. O vasail-il-iqra və-l-iqva fi hada'l-as aktar və a'ta. Yəni dövrümüzdə də, yəni inhiraf, yəni azdırıcı vasitələr daha çoxdur və daha şiddətlidir. Fa kana tawakhil buyutat-il-asila maali n kullu taqyin və buna görə də yəni köklü evləri axtarmaq, yəni əsl nəcabətli, təmiz evləri axtarmaq, hər bir təqva sahibi olan insanın arzusudur. Və bundan sonra gəlir salih qonşular seçmək. Salih qonşuluğu seçmək. Fəlcirətü salihə Əvnün bəədə Allah-u Teala alə nəvai Yəni, ümumiliklə salih qonşu Allahdan sonra baş birən hadislərdə ən yaxın yardımçıdır. Və amil mühim avamil salahil vələd Və həmçində uşağın da salih böyüməsi üçün və doğru yolda, düzgün yolda olması üçün ən mühüm amillərdəndir. Əgərdir qonşu salih və muslih qonşuya müvəffəq olarsa, salih və muslih. Salih aydın özlüyündə salihdir, amma muslih isə kimdir? Həm özlüyündə salihdir və həmçində islah edir, hikmətlə, gözəl, gözəl tərzdə Allaha çağırmaqla. Və həmçində bununla yanaşıq qonşuluq haqlarını haqqı ilə, lazımınca qoruyur. Və buna görə də Allah-u Teala qonşu barəsində şiddətli şəkil, şəkildə tövsiyə etmişdir. Nisə surəsi 36-cı ayda Allah-u Teala buyurur, Və əbudullaha vələ tüşriku bihi şeyə Allaha ibadət edin, ona heç bir şəriq qoşmayın. Və bil valideyn ihsanan və bizil qurbə və yetam və məsakin və cil qurbə və cil cənub və sahib bil Allah təala valideynlərə, qohumlara, yetimlərə, miskinlərə və qonşulara yaxşılıq etməyi buyurur. Burada qonşular dil yani qurbə, bir qonşu var, dil qurbə o birisidir, və cil cənub. Təfsirçilər deyir ki Əl-cəruzul qurbə yəni lədi beynəkə və beynəhu qarabə. Yəni, o qonşudur ki, həm qohumluq alaqası var, amma car cünub isə, hansı ki, səninlə onun arasında heç bir qohumluq alaqası yoxdur. Yəni, sadəcə qonşudur. Amma o birisi qonşu isə, yəni qohumluq alaqası olan qonşudur. O daha da, onun haqqlarını qorunmaq daha üstündür. Və fihtə adim-i haqq il-cər hədif-i ayşə r.ənihə, həmçinin Haqqının təzim olması, ucaldılması varis barəsində Aişə anamızın da hədisi var, radiyallahu anha. Qalə Rasulullah sallallahu alayhi "Məzələ Cibril yusiyni bil-cari, hətta zannətu annahu sayuwarithuhu." Peyğəmbər sallallahu alayhi buyurmuşdur ki, yəni Cəbrayil əleyhissalam o qədər, yəni qonşu barəsində tövsiyə edərdir ki, hətta mən zən etdim ki, artıq qonşunu varislərdən edəcəkdir. Və fi beyan huququl jirr hadisi Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu Həmçinin qonşunun haqlarının bəyanı barəsində Ənəs radhiyallahu anhu-dan gəlir peyğəmbər sallallahu buyurur ki sizdən birinin imanı kamil olmaz özünə istədiyini qardaşı üçün və yaxud da qonşusu üçün istəmədikcə. Yəni sizdən birinin imanı kamil olmaz özünə istədiyini öz ə, qardaşı və yaxud qonşusu üçün istəmədikcə. Və halil huquq mutabadila bayna al-jiran, laha atharu baynuhu fi alaqatim. Yəni bu ə, haqlar, qarşılıqlı haqlar sayılır qonşular arasında olan. Yəni bunun olduqca böyük bir təsir vardır. Kəmə anna laha atharu inda Allah Taala, in qam biha al-muslimun. Və həminin bunun Allah qatında da böyük haqqı vardır. Əgər müsəlmanlar bu haqqları lazımicə yerinə yetirərlərsə və bu haqqları zay etməzlərsə Necə ki, hədisdə Abdullah ibn Amr radiyallahu anh-dan gəlir, ani-nəbi sallallahu alayhi və sallam peyğəmbər s.a.v. buyurmuşdur. "Xeyrul əshabi indallah xeyruhum lisahibi və xeyrul ciran indallah xeyruhum lijarih." Yoldaşların ən xeyrlisi yoldaşı üçün xeyirli olandır və qonşuların da ən xeyrlisi və qonşu üçün xeyirli olandır. bundan sonra, eee, qonşulardan sonra pak salih yoldaş, yəni ətraf Dostlar seçmək. Vələkə liənə linsən kəmə ənəu ibn-i biətihi, sınv-i və cəlisi. Necə ki, insan? Yani Mühitün oğlu olduğu kimi, ele bil ki, öz yoldaşının bir tayıdır. Və qalı artı demişlər, Qulli mən cəlisi kə aqulləkə mən əndə. Sən mənə de. Sənin yoldaşın kimdir? Sənin kim olduğunu mən sənə deyim. Vəl-hirsu aləl rafiqi vəl-cəlisi vəl-aşir-i səlih buğiyyətül muslifi nefsi Yoldaşla, salih yoldaşla yoldaşlıq etmək hər bir müsəlmanın arzusudur. Amçında bu uşağı üçün də bunu arzuluyur. La ya'dilu an zaleh li-ghayri haje shar'iyya. F bunu görən müsəlman heç bir yəni, şəri ehtiyac olmadan, yəni başqa yoldaşlara üz tutmasın. Və belə bir yoldaşlığın təsirinin bəyanı barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və hədisi Büzə kifayətdir. Yəni, bunu nə qədər müsbət və mənfi təsir barəsində Abu Musa radiyallahu anhu-dan Peyğəmbər s.ə.v buyurmuşdur. Məsəlül cəlisi salih Vəl cəlisi suq Kəməsəli sahib-il miski Vəqir-il həddəd Yəni, yaxşı yoldaşla, pis yoldaşın məsəli Yəni, ətir satanla, ətir daşıyanla Körük üğranın məsəli kimidir. Lə yədimüka min sahib-il miski İmmə ətəşdərihi Ə Yəni mis satandandan, yəni ətir satandandan, ya desən ətir alarsan və ya həqiqətən ondan gözəl qoxu duyarsan. Amma körük vurana gəldikdə isə, ya desən paltar bədənini yandırır və ya paltanı və ya həqiqətən ondan pis qoxu duyarsan. Və bundan sonra gəlir salih cəmiyyət. Salih cəmiyyət. Wa huwa salih. Və salih cəmiyyət də elə ailələrdən yaranır. Salih cəmiyyət ailələrdən və salih fərdlərdən yaranır. Wa tawakhhi laysat yaqil aham min al-jeyrat al-tayyiba wal-rufqa al-salihah wal salih cəmiyyəti də axtarmaq heç də yəni yaxşı qonşu, yaxşı yoldaş axtarmaqdan geridə qalmır. Li'anna nafs əlbəşər bashar ilə ila al-ihtiyajat al-ittijahat Çünki yəni, insan, yəni nəfsi, bəşər nəfsli nəfsi e, bu cəmiyyətdə olan Fikirlərə tez yönəlir. İstəyir fikirlər salih olsun və yaxud da ki, pozulmuş fikirlər olsun. Fəlruxul <murlul> cəməiyyə vəl-indiməcqil müştəmin xəsasil insən və insanın da o cəmi insanlara qarışması, cəmiyyət içərisində olması bu insanın xüsusiyyətindəndir. Vəlidə <murl> qalu əl-insən ıqtümaiyyum bitab'i Və buna görə demişlər ki, insan öz təbiəti ilə sosialdır. Yəni, ünsiyyətdə olandır cəmiyyət içərisində, yəni təhliyə çəkilən deyildir insan Va fit tawaf al-mujtama al-salih wa atharu al-hamid salih cəmiyyət axtarmaq barəsində va onun gözəl təsiri barəsində Allah təala buyurur Nisə surəsi 69-cu ayədə "Wa man yuti'illaha war-rasula fa ulayka ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash bir kimisə Allah'a və Rəsuluna itaat edərsə Onlar Allahın nemət verdiyi kimsələrlə peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salihlərlə bərabərdir və hahsuna ulayka rafiqa. Onlar necə də gözəl yoldaşlıqdır, yoldaşlardır. Va <gülüyor> innal yəni bu ayə artıq gözəl yoldaşlığının nə qədər böyük təsirini bildirir. Va innal ihsas bil mahsi və itraqi qimat at-ta'a, ləhu me'yaru dərk etmək itaətin, Bu, salih cəmiyyətin bir meyarıdır, ölçüsüdür. Abdullah ibn-i Məsul radiyallahu anh, demişdir ki, İnnəl-mü'minə yara zunubəu kəənə və qaidun təhtə cəbəlin yaxafı ən yəqa aleyhi. Müəmin insan günahlarını necə görür? İbn-i Məsul deyir ki, Müəmin insan günahlarını elə görər ki, elə bir ki, bir dağın aşağısında oturur və qorxur ki, bu dağ onun üzərinə düşər. Va innəl-fəcirə yara zunubəu kəzubəb. Amma facil insanı isə günahlarını burnuna qoyun, qonmuş bir milçək kim görər, yəni balaca görər. Fə qaləbihi həkədə və əli ilə edər, o da uçar. Yəni, çox balaca bir şey kim görər. Və qaləbiyyədi fəuqə fəuq ənfihim. Və ləmmə inqadatı lqurunu sələfəl mufaddalə xafətəd fil kəsir minəlqulub cəzvatul imən. Artıq o üç əsir, yəni üç gövür qurtardıqdan sonra Peyğəmbər s. s. hədisində buyurduğu xeyrun nəsi qarın insanların ən Xeyirlə, əsr, mənim əsrim e, və sonra gələn, və sonra gələn. Artıq da insanların qəlbində o iman təsiri azalmış və insanlar da günahlara qarşı səhlənkar yanaşıblar. Fətədədə alu saləhul müjtəmaət artıq cəmiyyətlərin də salihliyi zəifləmişdir. Vəşdəddətil hacətu ilə tabsiril muslimin bi xəqaiqi dinihim və buna görə də müsəlmanlara öz dinlərinin haqiqətini, mahiyyətini göstərməyə, bildirməyə ehtiyac daha da şiddətlənmişdir. Wa fi bu barədə də ə, Anas radiyallahu anhunun bir sözü vardır. Buyurur ki, inna kum la ta'malun a'malan, hiya adaqu fi a'yunikum min elə işlər görürsüz ki, elə əməllər işləyirsiniz ki, o əməllər sizin gözünüzdə tükdən də daha incədir. In kunnana la na'udduha ala ahdi nabi sallallahu alayhi və sallam min mubiqat Biz də o əməlləri Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın dövründə həlak edici günahlardan sayırdıq. Həqiqətən sahabədir radiyallahu anhu, bunu təbiinlərinin dövründə deyir də. Təbiinlər dövründəsiz deyə elə işlər görürsünüz ki, o işlər, o əməllər sizin gözünüzdə tükdən də daha incədir. Am biz isə o əməlləri Peyğəmbər sallallahu alayhi və dövründə ə, həlak edici günahlardan sayırdıq. İndi gör o bizim dövrümüzə gəlsə nə deyər? وإن تواخي المجتمع الصالح يكون في درجة صلاح الصحابة رضوان الله عليهم صالح axtarmaq həqi salih cəmiyyət o sahabelərin dövründəki kimidir yəni bunu tapmaq mümkün olmasa da ənə annatə haril mücəmmə aslanı biməqayis yəni hər bir dövrə görə salih e, cəmiyyət vardır yəni sahabelərin cəmiyyət kimi cəmiyyət mümkün deyil. Elə bir cəmiyyət axtarmaq və ya tapmaq. lakin deyir hər dövrün özünə görə salih cəmiyyəti vardır. Kullu asni ma'abadni ju fi zalik huwa allazi yaqad min almasulati aba. Yəni belə bir salih cəmiyyəti də axtarmaq valideynləri, ataların üzərinə düşür. Wa ida katural khabathu wa bassat al fitan wa fasada al khasa wal fi hadha al asr in tawajjahna bafi zalik al hin huwa Əgər din xubuş, yəni çirkinlik, fitnələr daha çoxalarsa, bu fəsad hər bir kəsi əhad edə edərsə, yəni həm xüsusi insanlar, həm ümumi gələrsə, din etmirik ki, bu dövr o dövrdürdü. Yəni hər bir insanı artıq bürüyüb o fəsad. Yəni belə bir dövr gəldiyi zaman, belə bir dövrü çündə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamı tövsiyəsi vardır. O fitnələrdən çəkinmək, uzaq olmaq. Və hifzu nəfsi və zurriyyət min balai'l mihan və fitnaların imtihanından o belaların imtahanından zürriyyəti mənəfisi qorumaq. Bu da Abu Said el-Xudri radiyallahu anhi hadisində keçir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "Yushiku an yakuna khayru malil muslimin ghanam yattabə'u biha sha'as al-jibāl wa mawāqi' al-qaṭr yafirru bi dīnihi Yəni vaxt gələcək müsəlmanın ən xeyirli malı qoyunu olacaqdır. Və onu onları götürək dağa qalxaq yağış yağlan yerlərə və onunla fitnələrdən öz dini ilə fitnələrdən qaçacaqdır. və ilə təsəbbəbəl əbavā fi gurbəti l-awlād an dīnihim və ummātihim fə innahum yataḥammalāni kāmilə l-mas'ūliyyah. Yəni valideynlər, xüsusən atalar uşaqların deyir dinlərindən uzaq olmağına, ümmətdən uzaq olma, yəni müsəlmanlardan uzaq olmağına səbəb olublarsa, o bütün məsuliyyəti atalar daşıyır. Kəman yuqayım ora misal ki, o şəxs kimi ki E, yəqimu beyne zahran qawmin kaferin yəni kafirlərin arasında yaşayır. Heç yani, bir yəni zəruri ehtiyac olmadan. Wa kaman yastavtu bilad al-kuffar və ya kafir ölkələrində vətəndaşlığa girir. Hətta ida kabral aulad Hətta görsən ki, uşaqlar böyüdükdən sonra və bu filmdə məsələn nasrani, avliyyuhi, av şüviyyi və ya auladini, fətarahum və la zakat və və la belə bir E, yerdə yaşadığı zaman Yahudi ölkəsi, Nasrani, Xristiyan, kommunist və yaxud da dinsiz bir ölkədə və belə də böyüyür, nə namaz bilirlər, nə zəkat, nə oruç, nə həcc. Bəlvə Rabbim la yuḥṣaḥadu qirā'ata fi Bürsən katta bəziləri Fatiha oxuya bilmir. Və inna nasha'atal awlad bayna qawmin muslimin, lə min akad wājibāt al-ābā, u da müslümman qəvmin içərisində yaşaması, onları müslümman qəvmin böyütmək Ataların üzərinə düşən ən vacib, ən mühüm vaciblərdəndir. Və kəm təsəbbəbəl əbəban fə dəyəə əvlədihim, fə müjtəmaatil kafara. Atalar nə qədər öz uşaqlarının zay olmasına səbəb olublar kafir cəmiyyətlərində. Vəl qəttə təzəvvəcül fətədur <gülüyor> muslimə min yəhudiyyin əv nəsrə əv mülxidin fə və yəncubu minhə. Bazən görsən ki, müsəlman bir qız, yəni dini bilmədiyine görə, Yahudinə və yaxud xristiyanlığa və yaxud da e, ateysinlə evlənir. Və həyə imə ənnə təchəllü və yaxud bilmir bunu, hükmünü bilmir, halam olduğunu. Əv ənnə lə təqtərisu bidəlikə liqillət diniə və yaxud dinin e, zəifliyinə görə, azlığına görə, əmanətinin e, də azlığına görə, zəifliyinə görə belə şeylərə məhəl qoymur. Əv ənnə təhtəlimə azəvcihəl məsum və yusəllimu əl-veraqa duna ən yuqiməşə əl-din və yaxud da heç bir dini bu ayinləri ortaya çıxartmadan evlənir. Və əydən əl-mühtəzəvvücü minəl-müslümin bir kitabiyyət liğir-həcə. Və həmçində görürsən ki, müsəlman kişilərin də heç bir ehtiyac olmadan əhli kitabla evlənməsi. Yəni, Bəli, əhli kitabla evlənmək, kitab əhli, yəni xristiyan və yahudi, qadınlarla evlənmək əgər ismətli, iffətl İllə ənnələhu ədraru və axtar, lakindir onun böyük zərərləri və təhlükələri vardır. Necə? Qədəfəb zubul əvləd beynə əbiyyihim və milləti ummihim. Uşaqların tərəddüd içərisində qalması, atasının dini ilə anasının dini arasında. Və vüqüihim dəhiyyətəl-iqraatil-mütəaddidə və uşaqların, yəni o arada olan söz-söhbətlərə, söhb söz-söhbətlərin söhb qurbanı olması. Və qadiyyə sonda da görürsən ki, ata öz uşaqlarını kafir dayılarının yanında tərk edərək gəlir. Və qad yatanassarun liihmalil abil-muslim və bəzən də müsəlman atanın isəhlənkarlığına görə onları da xristianlaşdırır. Deməli, nəyə görə atanın seçimi pis olub? Deməli, haval olsa da, yəni əhl-i kitabla evlənmək bəyənilmir. Yəni bunun, yəni təhlükəli zərərləri vardır. Mən atanın seçimi düz olmadığına görə və himməti zəyif olduğuna görə bu kimi təhliklər ortaya çıxır. Abu Hüreyra radhiyallahu anhu-nun gəlir ki: "Kullukum ra'in və kullukum məs'ulun an ra'iyyatihi." Və Peyğəmbərəsə salam buyurmuşdur ki, "Sizin hər biriniz başçısınız. Və hər biriniz də öz rəyyətindən məsulud, yəni əli altında olanlardan məsulud." Və sonra buyurmuştur, "Və rəculu ra'in ala ehli beytihi", bəkişi öz ailəsində başçıdır və öz öz sorumludur. məsulodur. "Və al-maratu ra'iyatu fi beyti zawjiha wa və o qadın da ərinin evində onun uşağından sorumludur. "Və misl hadha al-ab faddan an tadyi'i lil-amanah wa belə bir ata əmanəti və öz rəiyyətini zay etmək bir kənara, bundan da əlavə böyük bir xata ə, qazanmışdır, xataya yol vermişdir. Və hua muqtu beynə kəbə və bu da onun böyük xatası, günahı nədir? Kafir cəmiyyətin arasında yaşaması, qalması. Və hua mələyəcudu illəli darurə, kafir cəmiyyət arasında yalnız zərurət üçün qalmaq caizdir. Və darurətü tuqaddəru bi qədəriyə. Və zərurətdə də qayda vardır ki, yəni, öz miqdarı ilə ölçülməlidir. Məsə zarurət qurtarına qədər davam etməli, ondan sonra tərk olunmalıdır. Və hədisdə də gəlir ki, Abdullah Əl-Bəcəli, İnçərdə ibn-i Abdullah Əl-Bəcəli radiyallahu anhudan Peyğəmbər s.a. buyurmuşdur Mən müsəlmanların arasında qalan, yaşayan hər bir müsəlmandan uzaqam. Mən e, müşriklərin arasında yaşayan hər bir müsəlmandan uzaqam. Peyğəmbər s.a. buyurur ki, Ənə bəriun min kulli muslimin yuqimu beynə əzhuril müşrikin Müşriklərin arasında yaşayan, hər bir müsəlmandan uzalan Qalu ya Rasulallah valimə Dedilər ki, ey Allahın Rasulü nə üçün? Qalə lə tərayənə rahumə Çünkidir onlar birbirlərini, odlarını görməməlidir Yəni, müsəlman od qaladığı zaman, onun odunu kafirlər